și, în cer și pe pământ. El tată, și sfânt. Anunțăm cu bucurie, iubiți ascultători, deschiderea programului Le 143 din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne aflăm cu studiul lecțiunii noastre de astăzi la versetul 42 din Evanghelia după Luca de la capitolul 10 în împrejurarea minunată în care Domnul Iisus face vizită celor două surori Marta și Maria în prejurare ocazie cu care Marta fiind împărțită cu multă slujire se adresează Domnului Iisus cu, cu un fel de reproș îndemnându-l să o stârnească și pe Maria care se așezase la picioarele lui să vină să-i ajute. Domnul Iisus, ca răspuns la acest reproș adresat de Marta, îi dă înapoi o mustrare plină de gingășie, spunându-i Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânți tu. Maria însă și-a ales partea cea bună. Înainte însă de a pătrunde în lecțiune amintită, haideți să mai parcurgem un nou episod din Cartea Pavelic în Țara Luminii să vedem cum au decurs împrejurările în continuare. În lecțiunea trecută l-am lăsat pe Pavelică plecând de acasă foarte întristat și a bătut după ce a citit că Domnul Isus, fiind bagiocorit și chinuit de oameni, a murit și l-au îngropat. Era foarte nedumerit cu privire la faptul că Dumnezeu n-a intervenit să-l scape. Astfel, el a închis cartea și s-a înapoiat cu totul întristat acasă. Soarele era încă sus, deasupra orizontului. Muntele era în culmea frumuseții, împodobit cu flori și cu verdeață. Dunaj, câinele lui, se reavesel după veverițe și păsări. Dar Pavelică nu se putea bucura de nimic. La ce bun atâtea flori frumoase? Cum pot cânta păsările când a murit Isus? se întreba el. Fiindcă nu mai trăiește, nu-l voi mai vedea niciodată niciodată nu o să-i pot spune cât de mult îl iubesc și cât eram de hotărât să-l ascult și să-l urmez. A doua zi nu s-a mai dus la peșteră. Totuși, i-a venit în gând că trebuia să citească Sfânta Carte rând cu rând, căci aceasta era condiția, potrivit instrucțiunilor de pe prima filă, dacă vrea să ajungă să cunoască drumul către Țara Luminii. De altfel, trebuia să știe până la urmă ce făcuse Maria și ucenicii acum când Isus era mort și nu-l mai aveau. Iată o altă duminică, a treia pe care Juriga și Lesina au petrecut-o în sat. Stând în peșteră cu capul în mâini, Pavelica este cufundat în citire. Deodată el se scoală cu o trăsărire de bucurie. Oh, el e viu, e viu!" strigă el și ecourii repetă. viu, viu!" Totdeauna gata să împărtășească neplăcerile și bucuriile cu tânărul său stăpân, câinele îi sare înainte dând din coadă. Dunaj, Iisus trăiește! Știi tu? El e fiul lui Dumnezeu! S-a prăvălit piatra și a înviat, dar lasă-mă să citez citesc mai departe, curcă-te! Trebuie să știu ce s-a mai întâmplat după aceea și îți voi povesti mai târziu. Câinele ascultă. Pavelică s-a așezat și s-a cufundat în carte cu capul mătăsos al lui Dunaj pe genunchi. Acesta se uita la stăpânul și camaradul său cu o privire așa de inteligentă, încât ai fi spus în adevăr că e nerăbdător să știe mai mult despre Isus. Dar după un ceas de stat așa împreună în peștera tainică, Pavelica era așa de adâncit în ce citea, încât nici nu mai dădea atenție câinelui. Ucenicii căzuseră deci prosternați la picioarele lui Isus, iar el îi asigurase că va fi cu ei Până la sfârșitul lumii, că i-a fost dată toată puterea în cer, ca și pe pământ, și că ei trebuie să învețe pe oameni să păzească tot ce le-a poruncit. Astfel, Isus viu, înviat din morți, era și lângă el, da, lângă Pavelică. Și împreunându-și mâinile pe piept, s a înclinat adânc. O, Isus e Fiul lui Dumnezeu! A zis el. Fiindcă tu ai toată puterea în cer și pe pământ, tu mă vezi și pe mine, măcar că eu nu te pot vedea. Mi-ar place să-ți spun că te iubesc mult, mult, mai mult încă decât pe bunicul și că vreau să-ți fiu supus. Ajută-mă, te rog, să găsesc și eu calea către tine." În ziua aceea, Pavelica s-a întors mai devreme decât de obicei. El aducea fragi. A făcut focul și supa pentru bunicul său, fără să-și dea seama că nici el nu mâncase toată ziua, decât o mână de fragi, încă necopți și aceea. Se bucura acum de toate și atât de mult bucuria îi da sufletul, încât îi se părea că Isus intrase cu el în coribă și că erau acum prieteni. Uite, fac de mâncare pentru bunicul," zicea el, adresându-se prietenului său nevăzut. Acum trebuie să caut apă, dar te rog să nu pleci înainte de a mă întoarce. Te iubesc așa de mult, Isuse. Dar îi se părea că Iisus venise cu el chiar și la izvor. Îl simt aici. Și copilul punea mâna la inimă. O, oh, ce frumos! Pentru astăzi ne încheiem relatarea aici. Tu îl simți, prietene iubit? Tu care spui că ești credincios, îl simți pe Isus în viața ta? Se bucură de ce faci? Te bucuri de prezența lui? Ai bucurie în tot momentul că e cu tine? sau de multe ori te-ai rușina dacă l-ai avea în persoană. Să știi că dacă nu-l vezi cu ochii aceștia nu înseamnă că el nu este, este lângă tine și când îți place să știi și când nu-ți place. Deosebirea este că atunci când nu ți-ar place să-l știi lângă tine, el deși este acolo stă întristat într-un colț. Și trebuie să știi că după cum pământul acesta nu poate avea lumină și căldură decât de la soare și că soarele ascunzându-se Ascuns cu El lumina, căldura și sursa de viață, nici tu nu poți avea pace, bucurie și fericire decât de la Iisus și în momentul în care L-ai întrestat pe Iisus, care e singura sursa, singurul izvor de bucurie, fericire și pace, ți s-a dus bucuria, fericirea și pacea vieții tale. Aici trebuie să cauți motivul tuturor nemulțumirilor, tuturor împrejurărilor nenorocite din viața ta, Aici trebuie să cauți motivul pentru neplăcerile pe care le întâmpini, pentru lipsa de bucurie, de pace și de fericire. Doamne Tată Ceresc ajută-ne, te rugăm, ca și cu ocazia mesajului pe care ni i spune astăzi în cuvântul Tău din Evanghelia după Luca, să înțelegem mai bine acest adevăr și trăind o viață de ascultare față de voia și cuvântul Tău, să-ți producem bucurie, bucurie care apoi să se reverse din belșug în viețile noastre. Amin. Viu Iisus trăiește în viața mea. Aceasta să fie realitatea cu privire la fiecare din noi, iubiți ascultători. Ne aflăm așadar în versetul 42 de la Luca, de la capitolul 10, unde Domnul Iisus îi spune Martei în legătură cu Maria. Un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Domnul Iisus a mustrat pe Marta, pentru că slujirea ei n-a început prin închinare. Mai întâi închinare și apoi toate celelalte. Prin închinare, adică prin predare, se ajunge la părtășie cu Dumnezeu. Ne aducem aminte că se obișnuia să se spună despre țara noastră că a fost închinată turcilor atâția și atâția ani. Ce însemna că țara noastră era închinată turcilor? Vrea să însemne aceasta că țara noastră făcea semnul înaintea turcilor? Desigur nu. Țara noastră era supusă turcilor. Deci închinare înseamnă supunere față de cel căruia te închin, respectiv închinare față de Dumnezeu înseamnă supunere față, predare față de Dumnezeu. Părtășia, comuniunea, este acea parte din rugăciune și din slujire care înlătură toate piedicile între noi și Dumnezeu. În starea aceasta de supunere desăvârșită, nu urmărești nimic pentru eu, ci te preocupi numai de el, de bunătatea și frumusețea lui. Mergând înapoi la exemplu cu țara noastră de a turcilor, asta însemna că țara noastră se preocupa de interesele Turciei asupra României și avea grijă să-i dea tot ceea ce cereau turcii cărora le erau supuși. Deci Domnul Iisus spune că un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Platon era de aceeași părere, fiecare să-și dea o în vederea unei singure chemări. Să te alipești cu toată ființa de Domnul Isus Hristos este singura lucrare pe care trebuie să o faci tot timpul, fratele meu, ca să poți să-ți împlinești menirea pe pământ și să fii odihnit și fericit. Străduința noastră trebuie să fie una singură, să învățăm să nu ne străduim după multe lucruri. Un credincios spune așa, să privim la Isus. Nu la ce facem noi pentru El. Dacă ne înlănțuiește lucrul, suntem în stare ca din pricina lucrului să uităm pe învățătorul. Și putem avea mâini pline, dar inimă goală. Dar dacă suntem ocupați cu Domnul nostru, atunci nu vom uita nici de lucrul pe care ni l a dat El să-l facem. Dacă inima e plină de dragostea Lui, cum s-ar putea ca mâinile să fie trândave în lucru pentru El? Să privim la Isus, nu la urmările văzute ale lucrului nostru. Ele nu sunt întregul și adevăratul rod al lucrului nostru. Dumnezeu ne-a poruncit să lucrăm, nu să ajungem la cutare ori la cutare rezultat. El ne va cere socoteala pentru lucru, nu pentru ce a ieșit din el. De ce să ne frământăm degeaba? Eu voi arunca semânța. Dumnezeu va pregăti și va face să se arate rodul. Dacă nu azi, mâine. Dacă nu prin mine, prin altul. Dacă am vedea roadele toate, Poate că ne-am lăsat privirile să se odihnească cu mulțumirea asupra lor, sau ne-am pune pe seama noastră ceva. Iarăși, dacă nu le vedem, dar suntem preocupați de ele, poate scădem în râvnă în loc să ne înmulțim siguranța. A ne uita la roade înseamnă a umbla prin vedere. Prin credință nu umblăm decât atunci când ne uităm la Isus și în ciuda tuturor piedicilor și apărute nerodiri, stăruim în alurma urma și ai sluji. Așadar, Domnul Iisus spune, un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu se va lua. Nu numai Dumnezeu face alegerea, ci și noi trebuie să facem acest lucru. El ne-a ales pe noi, dar și noi trebuie să-l alegem pe el. Este o alegere reciprocă. Maria și-a ales partea cea bună. Nu numai Mirele alege Mireasa, ci și Mireasa alege pe Mire. Atunci este o căsnicie adevărată și fericită. Sfântul Ioan Gură de aur zice așa, Eu îți sunt tată, eu frate, eu casă, eu îți sunt hrănitor, eu haină, eu rădăcină, eu temerie. El spune toate aceste cuvinte din partea Domnului Iisus. Tot ce vrei, aceea îți sunt ca să nu ai lipsă de nimic. Voi fi în slujba ta, că ce-am venit să slujesc, nu să fiu slujit. Eu îți sunt prieten și oaspete și cap și frate și soră și mamă. Ei sunt toate. Nu mai poartă-te sincer cu mine. Sărac făcutu m-am pentru tine, prebea grăstignitul m-am pentru tine, pe cruce și-am fost pus în mormânt. Sus mijlocesc pe lângă tatăl ceresc pentru tine, jos rugător făcutu m-am la tatăl pentru tine. Tu ești pentru mine totul, și frate, și împreună moștenitor, și prieten, și mădular al trupului meu. Ce mai vrei încă?" încheia citatul. Sfântul Grigorie Teologul spune așa O Cristoase, pentru tine și prin tine trăiesc, vorbesc și cânt, unica ofrandă care-mi mai rămâne din toate avuțiile mele. Lucrurile trupului sunt trecătoare, lucrurile Duhului sunt veșnice. Lumea trece, trupul nostru trebuie să moară, legăturile noastre pământești se rup, Duhul însă trăiește veșnic. Propășirea Duhului nostru... A omului cel nou este deci singurul lucru care trebuiește. Când Duhul nostru se află într-o stare sănătoasă, el se simte bine la picioarele Domnului Iisus. El primește fericit cuvintele sale și se bucură de părtășia sa ca de o sărbătoare. El caută să-L cunască pe Domnul Iisus, să-L iubească, să-L asculte din zi în zi mai mult. Această părtășie cu Domnul Iisus este adevăratul izvor al propășirii și fericirii noastre. Acela care în timpul trecerii sale pe pământ și a ales locuința la picioarele Mântuitorului Isus a aflat cerul cu bucuriile lui necunoscute și nebănuite. Să trăim la picioarele Domnului Isus și vom fi în siguranță. De aici, de la picioarele lui, așteptăm cu adevărat venirea sa în slavă, de aici vom fi răpiți cu el, căci aceasta este singura și adevărata pregătire pentru întâlnirea cu el într-o altă stare. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Încă un gând. Cristos este partea cea bună. Tot ceea ce ți se poate lua în viață, nu face parte din partea cea bună. Uitându-ne cu sinceritate peste firul vieții noastre trecute, vedem limpede câte ne-au rămas din ceea ce am trudit să adunăm. Tot ce nu mai avem, fie chiar și unele lucruri pe care le-am socotit, așa a zis lucrarea lui Dumnezeu, n-au făcut parte din partea cea bună, căci partea cea bună, Christos, nu ni se poate lua. Chiar și lucrarea pe care zicem că o facem pentru Dumnezeu, la fel ca Marta, ni se poate lua, dar Hristos, dacă ni l am ales cu adevărat, nu ni se poate lua în veci. Iubiți ascultător, cu aceasta se încheie capitolul 10. Vom studia acum împreună un nou capitol, capitolul 11, din care voi citi primul verset, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Așadar, citim Luca Capitolul 11, versetul 1 Într-o zi, Isus se ruga într-un loc anumit. Când a îi rugăciune, unul din ucenicii lui i-a zis Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Desigur, în versetele următoare pe care le vom studia împreună, vom observa că Domnul Isus a împlinit rugăciunea aceasta, dorința aceasta ucenicului și le-a dat o rugăciune model. Acum, însă, haideți mai întâi să observăm că Isus se ruga. Ce poate fi mai frumos, mai duios și mai necesar în viața de om a Mântuitorului nostru, Isus Hristos? Ce poate arăta de săvârșit atârnarea sa totală de Tatăl Ceresc și ascultarea sa fără murmur de voia Tatălui ca rugăciunea? Isus se ruga. Ce pildă mai limpede și mai îndemn? Mai puterni la rugăciune poate fi pentru noi urmașii săi decât acest lucru. Și ce satanică este șoapta unor oameni care spun că nu mai e nevoie de rugăciune pentru cel credincios. Iisus se ruga. O, de-am învățat acest adevăr! O, de-am trăi practic zilnic și de multe ori pe zi! Domnul Iisus, oricât de ocupat ar fi fost în lucrarea lui Dumnezeu, își făcea timp de rugăciune și nu puțin. Dacă ne uităm în Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu, îl vom observa că el se ruga dimineața, ziua, seara și noaptea. Dacă aveți un crion la îndemână și o foaie de hârtie, vă puteți nota următoarele locuri din Scriptură care îl arată pe el că se ruga. Spre exemplu, el se ruga dimineața la Evanghelia după Marcu, capitolul 1, 35, se ruga peste zi, Luca 11 cu 1, Versetul pe care îl cercetăm acum, se ruga seara, Matei 14 versetul 23, se ruga noaptea, bancă toată noaptea Luca 6 cu 12. Mântuitorul nostru este pentru noi marea pildă de rugăciune. Să învățăm de la el când să ne rugăm și cum să ne rugăm. Fără rugăciune, nu-i cu putință viața cea nouă din Dumnezeu, pe care am primit-o la nașterea din nou. Fără rugăciune nu-i cu putință să fii credincios. Fără rugăciune, fără stăruința în rugăciune, este cu neputință să păstrezi legătura cu Dumnezeu și să faci vreun pas pe calea cea nouă și vie, deschisă de Domnul sus prin trupul său. Un om al rugăciunii, vorbind despre rugăciune, spunea în felul următor. Rugăciunea este pulsația în viața omului răscumpărat. Un copil al lui Dumnezeu nu poate provoca Domnului mai multă grijă decât atunci când negligează rugăciunea. Ceasul de rugăciune este cel mai minunat din tot cursul zilei, pentru că rugăciune înseamnă a deschide inimile noastre pentru Isus. El este tot ceea ce avem nevoie acum și în veșnicie. Rugăciunea noastră este întotdeauna efectul ciocănitului Domnului Isus la ușa inimii noastre. Un alt om al lui Dumnezeu spune așa. Rugăciunea înseamnă stabilirea unui contact viu între suflet și Dumnezeu însuși prin persoana Domnului Isus. Cu ajutorul rugăciunii s-a realizat mai mult decât prin toate predicile din lume, căci, fără de rugăciune, predica noastră este goală și fără putere. Numai umblând în ascultare și petrecând timp îndelungat cu Isus putem ajunge mari oameni ai rugăciunii, căci rugăciunea este darul și privilegiul la îndemâna oricui. Iisus, deci, se ruga într-un loc anumit. Vedeți, când doi oameni au să-și destănuiască anumite lucruri importante și care interesează numai pe ei, caută un loc potrivit, liniștit și fără musafit. Ei nu se duc în piață sau într-o sală de spectacole plină de oameni, ca să-și împărtășească tainele. Tot așa și Domnul Isus avea locurile lui anumite unde se retrăgea din învălmășalea lumii și a învățat astfel și pe cei ce sunt ai lui să fugă de atmosfera pe care o creează lumea cu felul ei. Și în lăuntrul inimii trebuie să fie un loc liniștit, dar și în afară trebuie să umblăm în măsura posibilităților după un asemenea loc. Nu templul era locul anumit unde se retrăgea Domnul Isus ci undeva în afara cetății. Lucrul acesta se vede limpede din Evanghelie dacă o citim cu credință sinceră. Să învățăm și noi ceva de aici, spre binele nostru duhovnicesc. Numai așa ajungem la adevărata rugăciune și pătășie cu Dumnezeu. Mulți credincioși care învață pe alții să se roage, caută să limpezească multe laturi ale adevăratei rugăciuni, precum credință, inimă sinceră și stăruință, etc. Dar uită un amănunt de o importanță foarte mare și anume locul anumit, mediul în care te rogi. Spre exemplu, vedem că Daniel se ruga nu în mijlocul zgomotului păgân al Babilonului, ci în odăița de sus, cu ferestrele deschise spre Ierusalim. Să avem și noi în vedere, atunci când stăm de vorbă cu Dumnezeu, să o facem într-un mediu, într-un loc potrivit în care el să ni se poată descoperi. Altfel rugăciunea rămâne fără rod. Deci spune versetul că în timpul acesta unul din ucenicii lui i-au zis Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Rugăciunea este o știință. Ea se învață ca orice altă latură a adevărului lui Dumnezeu. Și ca să înveți ceva nu e ușor, trebuie dobărâte toate rezistențele firii pământești, toate rezistențele creierului, căci sunt în adevăr multe și mari împotriviri în ființa noastră. Omul duhovnicesc simte toată greutatea lutului care îl împiedică să se apropie de Dumnezeu, de aceea trebuie să învețe zilnic să se roage și să stăruiască în rugăciune. Cel firesc Consideră că știe toate în ajuns. Sfântul apostol Pavel simțea și el greutatea asta când spunea: Însuși Duhul mijlocește pentru noi, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Cu cât stai în preajma lui Dumnezeu, cu atât îți vezi mai mult neputința și neștiința ta, și ai nevoie să fii învățat în toate de Domnul Isus, marele învățător. Cine învață bine să se roage, acela va învăța ușor și celelalte laturi ale adevărului dumnezeiesc, va învăța practic dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Ucenicii Domnului Isus nu i-au cerut să invețe învețe să predice, să cânte, ci el a urgat acest mare lucru, Doamne învață-ne să ne rugăm. Un credincios spunea, mi-ar place de o sută de ori mai mult să fiu un om al rugăciunii decât să fiu un mare predicator. Aș vrea mai degrabă să am puterea rugăciunii care să miște forțele cerului, decât să am puterea să mișc mase de oameni pe pământ. Constatăm cu durere că noi studiem mult pentru a deveni predicatori sau învățători de școală duminicală sau lucrători personali, însă foarte puțini dintre noi facem un studiu cu privire la arta și știința rugăciunii așa cum ne învață scripturile. În școlile teologice, în seminarii, în școlile noastre biblice, noi avem multe secții care ne învață subiecte ca istorie bisericească, greacă, ebraică, homilectică, sinteză biblică, doctrină și altele. Dar unde este secția care învață știința rugăciunii larg răspândite? Deci ucenicii se adresează Domnului Iisus cu dorința, cu rugăciunea, Doamne învață-ne să ne rugăm. Cine știe să se roage bine, acela știe să trăiască bine și este destoinic pentru orice lucrare bună. Acela știe să învețe și Biblia bine. Printre nesfârșitele comparații care sunt făcute între rugăciune și alte elemente în scopul dezvăluirii adevăratului ei secret, îl mai punem și pe acesta. Rugăciunea este punerea în contact a noastră, a mașinăriei noastre sufletești și spirituale cu cerul care este sursa de putere. Oricât de măestrit și de calificat ar fi alcătuită o instalație electrică, dacă nu este racordată la uzina electrică, nu este de niciun folos, ba încă o feștilă care scoate fum, poate chiar mai mult decât lumine, dar care luminează în jur, este mai de folos. De aceea, oricât de multe daruri și talente ar avea un om, cu oricât de multe ar fi înzestrat și nobilat, dacă nu este racordat prin rugăciune la sursa de putere a lui Dumnezeu care să le facă productive, să le miște și să le umple de viață și putere, toate acelea rămân fără nicio valoare, Ba încă un credincios oricât ar fi de simplu și de neștiutor, de necărturar, care are în însă în el sursa de putere, sursa de lumina Domnului, este de mai mult folos oamenilor decât cei cu multe talente, dar care nu sunt energizate de puterea Duhului Cel Sfânt al Lui Dumnezeu. Cea din tâi condiție ca să înveți să te rogi este... Să te predai 100% Domnului Isus prin credință și pocăință, să primești 100% voia Lui în tine și să te lepezi total de tine însuți. În felul acesta te învață Domnul Isus și rugăciunea și celelalte adevăruri ale sale. El nu poate să învețe pe un om firesc care nu s-a lepădat de sine însuși. Omul firesc nu înțelege lucrările Duhului Lui Dumnezeu, iar rugăciunea face parte din lucrurile Duhului. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L143 din partea emisiunii creștine Evanghelia Lumina Vieții și totodată anunțăm deschiderea programului, deschiderea școlii de învățare a rugăciunii pentru fiecare, ordin care vă vine din partea Lui Dumnezeu pentru binele și fericirea noastră a fiecăruia. Domnul să ne întărească în adevărul acesta și să ne facă sârguincioși în școala de învățare a rugăciunii, școală care ne va aduce mari binecuvântări, nu numai pământești, ci și veșnice, dar mai ales aduce bucurie celui care s-a răstignit pentru noi, binecuvântat să fie numele în veci. Amin. Să o탁 lui din cer prea cum cer pâine și poveste.